Arta leac, trăiesc pe lângă ape, în biosferă și dincolo de sori. Mi-e frică de pustiul ce ar putea să mă înghită, iar drumurile, vii încă, se bifurcă sub pașii asfaltului topit în vis. Mi ajunge să ascult tonalității perfecte.